Я мовчки підійшов до столу, схопив із нього пляшку із залишками горілки і єдиним рухом вилив ті краплі у себе, прямо з горлечка. Постоявши мить, все так само мовчки поліз у стіл, де зберігався недоторканий запас. Пляшки в столі не виявилось. Чорт! Та я ж оце щойно вилив з неї останні краплі. Значить, лікар знайшов мою заначку і протягом дня прикінчив. Я зітхнув жаль. Випити ще хоча б трохи, щоб перестати тремтіти, бо всю дорогу мене трусило, немов у лихоманці. Щойно я збагнув, чого мені пощастило уникнути, як почали цокотіти зуби і дрібно тремтіти руки і нічого з цим вдіяти я не міг. Що трапилося? Кілька годин тому я застрелив крона. Ко? Кого? Великого інквізитора вашого. Якубович роззявив рота і кілька разів мовчки ковтнув повітря. Навіть у тьмяному світлі запелюженої лампочки було помітно, як зблідло його обличчя. «Ви? Ти вбив великого інквізитора? Як? Та ти розумієш? Та чи ти розумієш, що ти зробив? Ми з тобою й до цього вже були мерцями, а тепер ми...» Він затулив обличчя долонями і, розхитуючись, зашепотів. Була надія, крихітна. Якби ми зникли, не стали б їх турбувати, просто зникли без сліду. Можливо, про нас і забули б. А зараз із-під землі дістануть. Ідіот! Він скочив на рівні і вп'явся мені в обличчя шаленим поглядом. Ідіот! Навіщо? Навіщо ти це зробив? Заткнись, байдуже буркнув я. Тебе не спитали